السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ان شاء الله كانت هذه فرصه ندغو تجارب kuzungumzia kauli hii ya Allah subhanahu wa ta'ala qawli ambayo inatuhimiza tuwe na tauhid yakisawasa kwa Allah subhanahu wa kwa sababu kuna vitu ambavyo waweza kuviona ni vidogo lakini ni vikubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajao wao waliyotangulia walijitahidi kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na vile vile kujiepusha na aina yeyote ya ushirikina Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anawakataza watu wasije wakatafuta vitu wakavifananisha sawa na Allah subhanahu wa ta'ala ama wakawa na fikra kwamba vitu hivyo vina uwezo wa kumnufaisha mtu na vile vile kumdhuru huyu mwanadamu ukiangalia Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mbingu na vile vile akaumba ardhi mbingu inaleta maji na ardhi inatoa mimea Hei ni katika nguvu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sasa vitu kama hivyo ni sababu tu lakini mwenye uwezo wa kuleta mvua na kuotesha mazao ni Allah Subhanahu wa Ta'ala Abdullah ibn Abbas Allahu anhumah anasema kuwa al-andadu vitu ambavyo watu wanavitegemea ni katika shiriki ambayo imefichika hata kuliko mdudu chungu, anayekwenda kwenye jiwe jeusi tena katika giza la usiku sasa mfano wa andad ni mtu kusema wallahi wa hayatuka ya fulana wa hayati yani mtu anaapa kwa jina la Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na vilevile vile anaapa kwa uhai wa kiumbe mtu anasema Laula kalba hatha Laatana lusus kama si huyo mbwa majambazi wangelichambulia walaula batu fi ddar la atal lusus kama si hawa bata ambao wako hapa nyumbani basi majambazi wangeliingia kwetu kwa sababu kuna baadhi ya bata ambao kila wakati wanakuwa macho wakisikia sauti yeyote hasa sauti ya mwanadamu ama mwanadamu wanajaribu kupita wao hutoa sauti na bata hawa mara nyingi watu waliwafuga sasa mtu wanasema kama si hawa bata majambazi wangeingia kwetu na vile vile mtu kumwambia mwanzake mashaallah wa shiita o, allah ametaka na we vile vile umetaka laula allah wa fulan kama simu mwenyezi Mungu na fulani basi mambo fulani yangalifanyika haya ni mambo ambayo watu wanayasema wanaona kwamba ni madogo lakini huenda ni makubwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu mtu anamshirikisha Allah Pasina na kujua ukiangalia okay, hii kauli ya kwanza mtu anaapa kwa jina la Mwenyezi Mungu na uhai wa kiumbe hii ni kauli ambayo haifai hili ni kauli ambayo haifai ndio utapata baadhi ya ndugu zetu katika tabia na mazoeya mtu, mtu amezoea kuapa kwa jina la babake mzazi ama mamake mzazi utamsikia mtu anasema kwa haki ya babangu kwa haki ya mamangu anaapa na hiyo ni, ni, ni makosa ndio rasul sallallahu alaihi wasallam katika hadithi anasema la tahlifu baabaikum msi'afe Kupitia majina ya wazazi wenu na yeyote anayeapa Aape kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala utapata huyu ndege ambaye ni batta ama bata watu wanamfuga wakiwa na itikadi kwamba analeta ulizi katika boma lakini anayelinda kisawasawa ni nani Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu utapata labda majambazi wakija ama mwizi akija yule ndege akatoa sauti basi mwizi anakuwa na hofu huenda wenye nyumba wakanishambulia anaamua kwenda zake sasa kauli kama hii ni kauli ambao tunasema Lakin mwenye uwezo huo wote ni Allah subhanahu wa ta'ala kadika hadithi rasul sallallahu alayhi wasallam anasema من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك يeyote aniaapa nasiyakuwa Allah subhanahu wa ta'ala basi mtukama huyo ameleta kitendo cha kufuru ama kitendo cha shirki sasa tunapoapa tuape kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala peke yake tuape kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala peke yake imekuja hadith marfu' ya Abdullah ibn allahu anhumma inna allaha yanhaakum hakika allahu subhanahu wa ta'ala an waqatazeni an tahlifu biabaa'ikum nyinyi kuapa kwa majina ya wazazi wenu man kana fali falyahlif billahi aw liyasmut yeyote anayetaka kuapa basi aape kwa jina la allahu subhanahu wa ta'ala kama hawezi kufanya hivyo afadhali anyamaze imma uwapo kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala ama uwenye kunyamaza imekuja hadithi abu musa abu musa al-sha'ri radhiyallahu anhu anasema kuwa khatabana rasulullah sallallahu alayhi wasallam ذات katika mazungumzo yake akasema haya maneno ayuhan nasu, enye watu ittaqhu hadha shirka ogopeni hii shirki fa akfa akhfa namli, kwa sababu shirki kama hii imejificha hata kuliko mwendo wa huyu mdudu chungo mdudu chungo anapokwenda huwezi kumskia namna anapokwenda sasa shirki kama hii imejificha sawa na mwendo wa huyu mdudu faqala lahu man shaa faqala lahu man shaa allah an yakula katika hadithi hii rasul sallallahu alayhi wasallam nazungza na maswahaba akiwabainishia shirki hii ambayo imejificha utapata mtu anasema kwamba ametaka allah na vile vile flani ametaka sasa maswahaba radhiyallahu anhum wakawa namuuliza rasul sallallahu alayhi wasallama vipi sisi tutajiepusha, na shiriki kama hii hali yako imejificha ndipo hapo akawafunza dua kama hii Allahumma inna na'udhu bika an nushrika bika shay'an na'lamuhu na wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu na eh mwenyezi mungu hakika sisi tunajilinda kwako tusije tukakushirikisha kwa kile ambacho tunakijua na vile vile tunakuomba msamaha kwa kile ambacho hatukijui. At, Allahumma inna na'udhu bika, bika an bika na shay'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Na Kila wakati unaomba dua kama hii, eh Mwenyezi Mungu, <laughs> najilinda kwako kushirikisha kwa kile ambacho nakijua na vile vile naomba msamaha kwa kile ambacho sikijui. Sasa kuangalia kauli ya mtu, mtu kuapa kwa maisha ya mwenzake kwa jina la Mwenyezi Mungu na uhai wa mtu fulani hili ni jambo ambalo kisheria halifai sasa kabla ujahapa ama ujahapa ama kutoa kiapo zingatia haya mazungumzo yako utapata mtu anaapa kwa jina la mamangu kwa haki ya babangu kwa haki ya mamangu hili ni hili ni jambo ambalo Rasul sallallahu alayhi wasallama amelikataza Ka'b anasema kuwa innakum tushrikuna fi qawli rajul hakika nyinyi mna mnafanya shirki kwa kauli ya mtu mnaposema kama si fulani kama si fulani kama si uhai wa fulani haya ni mambo ambayo yanakwenda kinyume na mafundisho ya Rasul sallallahu alayhi wa sallama afadhali uape kwa jina la Mwenyezi Mungu afadhali uape kwa jina la Mwenyezi Mungu unapozungumza ukweli ama unapozungumza urongo kuliko yule anaye hapa kwa kiumbe badala ya Allah Subhanahu wa Ta'ala afadhali uape kwa jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuzungumza ukweli ama urongo kinyume na yule anaye hapa kwa asiye Allah Subhanahu wa Ta'ala ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake ndio ana uwezo wa kuapa kwa majina ya viumbe utapata ndani ya Qur'an aya nyingi zimekuja Allah anaapa emma kwa usiku kwa mchana na kwa zama kati ya aya hizo Allah anaapa walfajr Allah anaapa kwa alfajiri wallaili anaapa kwa usiku wannahari anaapa kwa mchana sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndie mwenye uwezo huo uwezo huo peke yake ama mwanadamu hafaye kuapa na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu hafaye kuapa na Allah subhanahu wa ta'ala imekuja hadithi kwamba rasul sallallahu alaihi kwamba rasul sallallahu alaihi wasallama alimwambia jamaa wa mashambani jamaa aliyekuja kwake akazungumza naye ndio Rasul sallallahu alaihi wasallama akamwambia aflaha wa abiihi in amefaulu huu jamaa kwa jina la babake endapo atasema kweli imekuja hadithi kama hiyo Rasul sallallahu alaihi wasallama akizungumza na huyu jamaa wa mashambani ndio baadhi ma wa kasema hii ilikuwa khassa kwa Rasul sallallahu alaihi wasallama ama ni mambo ambayo yalikuwa kisha ya yakaoondoka almuhimmu tunapoapa kuape kwa jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake imekuja hadithi nyingine ya, ya Rasul sallallahu alaihi wasallama iliyopokewa na Abdullah ibn Umar hadithi ambayo tumesoma hapo mwanzo Abdullah ibn Umar anasema kwamba Umar Umar wakati mmoja alikuwa anakwenda akamsikia jamaa anaapa kwa jina la babake Umar ibn al-Khattab wa hadithi ya kijana wake kwamba alimsikia jamaa kwa jina la babake akamwambia namna gani ala inna allaha yahlib yanhaakum an tahlifu zindukana hakika mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawakatazeni kuapa kwa majina ya baba zenu allah na wakataza kuapa kwa majina ya baba zenu man kana halifan yeyote aliyapa faliyahlif billah aapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala au liysmut ama awe mwenye kujamaza leo katika mujita wetu utasikia baadhi ya watu wanaapa kupitia majina ya baba zao mtu nasema, Wata abutai Wata wataummatai wengine wanavuka mipaka paka wanasema wata turba bi yani mtu anaapa kupitia jina la babake ama mamake ama kaburi la rasul الله alayhi wasallam haya mambo yote yanakwenda kinyume na mafundisho ya rasul sallallahu alayhi wasallam na vile vile riwaya nyingine ya hadithi rasul sallallahu alayhi wasallam anasema man kana halifan fala yahlif illa billah yeyote ambaye anaapa asi ape ila kwa jina la allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu makuraish walikuwa na kwa majina ya baba zao ndio rasul sallallahu alaihi wasallam akawakataza kusema wala yatahlifu baabaikum wala msiape kupitia majina ya baba zenu tukiangalia hadith ya saad ibn abi waqas radhiyallahu anhu anasema kuwa halaftu marratan billata wal uzza wakati mmoja kupitia hao masanamu wawili latana uzza mimi nili hapa kupitia majina ya hao masanamu wawili ndio rasuli sallallahu alayhi wasallam akaniambia qul la ilaha illa allah wahdahu la sharika la tamka shahada tena sema la ilaha illa allah wahdahu la sharika la thumma nfuth an yasalika thalathana kisha puliza mara tatu upande Poliza mara tatu upande wako wa kushoto kana kwamba wanatemwa wa taawudh kisha sema a'udhu billahi minash shaitani rrajim wala ta'ud wala haya maneno tena sema la ilaha illa Allah wahdahu la upande wa kushoto ni mwako mara tatu sema a'udhu billahi minash shaitani wala haya maneno tena usirulie haya maneno tena sasa ukiangalia katika ukiangalia hadithi hii baada ya huu sahaba kuapa kupitia haya masanamu Rasul sallallahu alayhi wasallama alimhimiza aye mwenye kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la hapa na mola yote apa sai kuabudiwa kwa, kwa haki illa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala peke yake, Allah ambaye hana mshirika Rasul sallallahu alayhi wasallama namhimiza اتمك كلمه لا اله الا الله نهيني بعدا يا يetoa maneno ambayo yanaushirikiana ndani yake ndu Abdullah ibn Masud radhiyallahu anhu anasema li an yahlifa billahi ni bora kwangu mimi afadhali ni ape kwa jina la Mwenyezi Mungu wakati nasema urongo ahabbu ilayya ni bora kwangu mimi zaidi inapendeza mno kwangu mimi min an ahlifa bi sadika kuliko kuapa kwa jina la asiyakuwa Allah subhanahu wa ta'ala yakuwa nasema ukweli almuhimmu tunapoapa tu kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndu Hudhayfah ibn al-Yamani sahibi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam anasema la taqulu Masha ma allahu wa sha fulan kwamba kwa Mwenyezi Mungu ametaka na vile vile na vile vile ametaka usije ukasema kwamba Allah ametaka na fulani vile vile ametaka walakin qulu lakini semeni Masha allahu ametaka Mwenyezi Mungu ثم shaa fulanun Kisha fulani vile vile akataka unaposema Mwenyezi Mungu na fulani wametaka haya ni makosa afadhali useme Mwenyezi Mungu ametaka Mwenyezi Mungu ametaka kisha fulani ametaka Kwa mfano mtoto anataka kubuka barabara na labda pikipiki piki inapita au gari inapita na yule mtoto maskini ya Mungu na mnolivomuona lengwa lake ni kuvuka na kwa kweli akaamua kuvuka kwa bakti nzuri ukamshika mkono ama ukamzuia katika hali kama hiyo gari likapita ama pikipiki ikapita kesho unasema kama si mimi wao kama si mimi wao ngelikufa ama ungelikanyagwa wewe ni nani ni bora wewe kusema kama si Mwenyezi Mungu kisha mimi kama si Mwenyezi Mungu kisha mimi umempata mtu labda anangami, anazama kwenye shimo kwa uwezo wa Allah subhana wa Taala ukaweza kumsaidia ukamtoa kumaanisha kwamba mtu kama huyo endapo hangelisaidika labda ingelikuwa ndio sababu ya yeye kuangamia sasa katika hali kama hiyo unafaa kusema na namna gani kama simu Mwenyezi Mungu kisha mimi kama si Mwenyezi Mungu kisha mimi kwa sababu wewe huna uwezo wote bali uwezo Niwake Allah Subhanahu wa Ta'ala sababu yeye anapeana uhai na vile vile anasababisha mauti ya watu unapofanya mambo wa yote mtangulize Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha uje wewe baada ya hapo Tukija katika hadithi nyangini ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu Rasul sallallahu alayhi wasallam anasema la tahlifu biabaikum kupitia majina ya baba zenu man halafa billahi faliyusduq yeyote anayeapa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala awe mkweli kwenye kiapo chake wamanhula fa lahu billahi falyardha na yeyote atakayeapiwa kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenzako anaapa kwa jina la Allah kwamba mimi sikufanya ama mimi nimefanya madama ametoa kiapo lazima uridhike na kiapo chake wa lam yarda na yote ambaye hatauridhia min Allah basi yeye hayako pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala mushalikimalizia katika haya mafundisho ambayo tumetoa tumeweza kufahamu hakuna chochote ambacho kinafaa kulinganishwa sawa na Allah subhanahu wa ta'ala hakuna chochote ambacho tunafaa kukilinganisha sawa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ndiye mwenye uwezo juu ya kila kitu. Unapompata mtu katika hali ya shida ama hali ya hatari ukamsaidia kwa ajili ya Allah subhana wa Ta'ala katika mazungumzo yako usijue ukasema kama si Mwenyezi Mungu na mimi wewe ni nani mbele ya Allah ni bora wewe kusema kama si Mwenyezi Mungu kisha mimi kwa sababu katika lugha ya Kiarabu kuna tofauti ya thumma na wao Una potimia tamko la wao ina maana sawa ina maana unajilinganisha una, una sawa na Allah Subhanahu wa Ta'ala lakini ni bora wewe kutumia thumma kwa sababu thumma ina maana kisha kama si Mwenyezi Mungu kisha mimi hiyo ni sawa kinyume na yule anayesema kama si Mwenyezi Mungu na mimi ndio imekuja kuwa Ibrahimu ankhai alikuwa mwenye kuchukizwa alikuwa mwenye kuchukizwa kumsikia mtu anamlinganisha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kiumbe alikuwa anachukizwa kumsikiza mtu anasema kwamba mimi najilinda na Allah na vile vile najilinda na kiumbe chake lakini ni bora kusema mimi najilinda na Allah kisha kiumbe chake kwa sababu ukisema hivyo utakuwa umejitakasa na ushirikina haya ni mambo ambayo tunaona kwamba ni madogo lakini yana khatari huwende yakatuangamiza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala nafsi yangu na kila mmoja wetu tunapoapa tuape kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala wala tusiape kwa majina ya wa wazazi wetu ama kulinganisha viumbe sawa na Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma inna al-haqqa haqqan warzuqna وارن الاباتل اباتل وارزقنا اجتناب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلق محمد واله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب